Ba, hartzen dut, ukaldi bat bezala dudari gabe, harri durarekin ezin sinetxea, ezin nere buriari sinetxaraziz e, ala dela, <gülüyor> eta misel aspaldiko, aspaldiko bide laguna e, duen eta ginduen, hanitz lagun bat zuen bere bideetan, hanitz bide... Denak sentxubilera zoatzinak, Euskal Herriari buruz, eta nik laborantza sektorean dut, eh? baita ezpada ezagutu, bon, ehlbesenik ataren ehlbesenik ataren sorzaile tarik zen gurek ilan batean, gero badakigu zer lana eginduen amaharzti egintzan eta beste desmartzaan hitzen inguruan, bere motivazioa zen uh, desmartza kolektiboak, kalitatea eta balio gehi gariaren inguruan, uh, ideia bat zuen ideiabat laborantzari buruz, eskolerian eh? behar eskoleriak uh, behar zuen laborantzari buruz, ideia bat zuen ideiabat, bat zuen ikuspegi bat, pentsa zen zuen uh, laborantza uh, uh, iniziativean ingur Uruan xutik egoren laborantzat behar zela, dinamikoa, e, hartuko zituenak bere irriskoak ere, e, ezpeita rehusitzen nahal zerbait irriskurik hartu gabe eta e, alde hortarik e, eraikitzale zen. E, gero Euskal Herriko Laborantza Gamararen e, partaide zen ere, astetik aste Euskal Herriko Laborantza Gamarako biltzer horoko rekokide zen eta ai jaio uh, kidezen beraz bilzagu orokogeko bulego edo bilkura eta erabaki gusitan parteak zen zuen, Jor zen hemen egikoaren izenian zen ho Euskoikolaborantza eh, gen baran, beraz uh, bakaren diskusiak eta eta eztabaak eta gubilketak izan ditugu ditugulaborantzako gaihi guzien inguruan Eta gero, uh, gure, gure istorioak uh, eta gure bidek edo man gehitu zte elgarikila, no? Luhusoko gertakari etarat, eta gertatu gira uh, momento biziki uh, berezia eta intenso batzuetan. Uh, ondo-ondoan gertatzea. Egoera bitxibatean, enonez ginduen elgar kurutzatu behar eta elgarren urbiltasunean ginen, gauza berak jenditzen, gauza berak uh, gogoetatzen, partekatzen, duda berak, esperantza berak, eta biziki memento berezia dira, eta, eta ederaak ere nunbait. Eh? Nunbait, bon gero ikusten dugu zer ondorio izan duen, eta nik uh, askenik hartakaria da baina uh, wei uh, mentoko txasteko gogoan uh, nago eta ikusten dut hor uh, egin nahi izan den urratsori uh, Eta bere aportazioa eta bere bizi militantea beratxori bukatzen du Euskal eta Euskal Herriaren egin duen ah, aportazio importante batek ilan eta nunbeit bon, bat utzen dimendu bere zibat urratxo hortan bere ikilan izaitia eta bere gurekin izaitia eta hala hori neok ez daukuken duko, du maia ja da hortan bere iztea, baina momento hori hori izanen da importanta. Eran bere du, biziko mezua, azkenean beti bizirik irauten dula. Ba, ba, ba, ba. Huri, bon, anitzen dako hola erten da, beinan uste dut zinez ala dela zen, eta eran dut eraikitzali azela. Eran nahi baita gauzak egin ditu, sortu ditu, hasi ditu. Eta beraz, hori gelditzen dira hor. Laborantzako eta mahaizte egintzan eta beste anitz gauzetan. Egin ditu, gauzak, gauzak nahi zituen konkretuki egin nahi zuen, eraiki, eh, eh, ez bakarrik eh, hutxean eta diskutatu eta ez tabatatu, hori ere behar da, gauzak diskutatzea, baina nahi zuen, eta eh, marka bat, traza bat eh, geldizadien. Bere obsesioa hori zuen, eta orai eh, erretetan zelarik zumeiturte eh, untan, obsesio horrek zuen, ere, eh, ere maiteen hor zagardoren eh, inguruan eta egiten zuen lana, eta nahi zuen, eh, Euskal Herri Kolaborantzari beste kartabat bateman, beste, beste bat eta Geldituko zena geldituko da, eta beste batzuk segituko ute. Eta gauza bera, uh, hor, Euskal Herriko bake prozesuari eginduen uh, ekarpen hori, engei amendu hori, jada bazituzkena uh, Osasun arazoak eta engeiatu da, eta ekarri du, emandu, eta ere e, berari esker ere, ebe eskoleriko historioa aldatu da. Eta ez da atzo, atzo, eta egun, eta biar ez da berdin. Eta horrek ilan, satifen mendu, hori agian, e, ukandu du e, azken momento hartio bere konsientzian, hasteko guri uzten dauk hori.